Днес се навършват 66 години от създаването на Златния фонд на Българското национално радио. Това става през 1957 година. Всъщност това е датата, на която записите започват да се описват и организират в, забележете тази думичка от миналото, ведомост. Това е преди. <съл�> <съл�> <съл�> това е смеха на Антон Митов, който е директора на архивния фонд. Златния фонд, архивния фонд и директно казвам добър ден, честит рожден ден на фонда. Да, благодаря. А, и а, казвам архивен, но веднага някой слушател би поискал да ме поправи златен, златен. И така, господин Митов, защо не е златен и всъщност има ли значение дали ще използваме това отсветено в жълта в жълто прилагателно. То е тъ, същото, както като, къде работиш, в, в, в, в Хоризонт? А, в Радио София. Разбираш ли всички мислят, че хоризонт се казва Радио София, защото така е започнал. Радио София отдавна вече така. не е точно. Това една е, регионална програма, <свят> нали? Отдел. Е отделно. Е, какво и... започва като Златен? <свят> <свят> е, една такава много бляскава думичка. Аз е засмях <свят> на административния език, който използва, нали, на времето България, те и до сега по-старото поколение, да речем моето, което на 66 години тук, нали, както е Златния фонд, а, знаеха съветски язик. Значи това е от съветски язик въвнесено. И Златния фонд се създава с, от, на баста на някаква реч, Аз съм добра точно кова е историята на Георг Димитров. 5 години Две години или колко се пад вече не знам, след като тя е излъчена, нали. Въобще, на няк... Ама това с златото е трайно клише, между другото. Златни момичета. Това е преносимо изключително е съветско на Соца, клише, точно в 21 да. век ние Но си чужбина, говорим за 100 си това, така че а, в чужбина, като ти ще кажеш, златен фонд, те викат кой клон на банката работи. Какъв да. <съкък> е <съкък> този клон, да. И друго, фондовете социалните се кръщават така в чужбина. Златен фонд. За пенсионен фонд. Да, да, да, да, аз имах даже комичен случай с моите заболека. Тя вика, от кога се премести работиш банк. да работиш в банката? Както съм станал шеф на Златния фонд. Аз нарочно създай какво ще предизвикам. Както и да е. Uh, златния фонд съществува. Разбира се, той е отдел в. Uh, Архивният фонд, архивият думата, няма смисъл да я промеряме. Да... Няма, няма нужда да, да се прави по-бляскава, отколкото да. е. А, архивът е нещо важно обаче. Първият да. регистриран запис, това е първия звуков документ в Златния фонд и на практика се води най-стария запис от... На фонда? Точно така, да, Алоис Мацък, което е още по-интересно, че в Чехия нищо не знаят за този композитор, само ние знаеме, но самото българско хоро е много интересно. Ето сега ще чуем секунди от него. Българско хоро на чешкия капел, майстор и композитор Алоис Мацък. Продължаваме разговора с Антон Митов, директор на архивния фонд. Малка част от него се води златен фонд. Сега този е Лоис Мацък и това българско хоро а, с една много сериозна чешка връзка. Какво знаем за него всъщност? Ами почти нищо. Може ли да го обобщим по такъв начин? Сега ти знаеш, след вина и чеки, и словации, тежка емиграция. Аз имам съученик, на който майка му е чех, Кирия. Те след това се върнали, като се оправили нещата, на но нашата култура е създадена от чехи. Още заето, нали, Утира, заедно с българи. Да. Да, да, да, и с българи, нали, както и моя родина с а, чешкия художник, нали, заедно са направили изобразителното изкуство. Начало са го делите. Mm -hmm. Въобще, той е много интересна история, затова той е дошъл, тук човека копозирал да е, правил е, нещо, обаче всеки не го знаят. Еми, е той тук е живял. Да. Доколкото виждам, записа е от 1901 година, а той е преживял тук на практика 26 години. Много да? хубаво. И да? е развил българското хоро, Точно което само по себе си отваря така, наистина, сетивата ни, ако го осъзнаваме, към богатството на Дългарския културата... Българския да. Българския фолклор, но и, но и това, че всъщност няма нищо страшно, един чешки капел майстор да е на Напротив, фулклор. това е по-добре, защото един страничен поглед. Нашите, когато разнообразяват фолклора, няма да споменявам имена, го правят безобразен. В смисъл. Това е мое мнение лично. Например, обаче има хора, които като Калфман, например, които направиха от българския фолклор невероятни неща. Разбираш аз и за това е Лойс Маца го харесвам, защото човека. Е, видял е той, музиката на е интерес това да речеме сега всичко живо, а, както и преди набляга на народната музика Бе, не е само това въпросът, е вече да осъвременише, да е кажа в съвременните условия. имаме такъв композитор в радиото е, всичко зависи от неговата работоспособност, дали ще произвежда още неща. Това е диригента на народния ни оркестр е. Да. Да. Така е, така е, безспорно абсолютно и наистина си заслужава а, да се, не просто да се чуе да се слуша, да се да. слуша сега, а, освен, а, освен записите, в архивния фонд ние виждаме и ето тези думички, които вървят към записите. В смисъл, научаваме нещо за Лойс Мацък, научаваме нещо друго за друго историческо събитие. Всичко това са едни такива текстови описания на контекста. А, до каква степен, всъщност, нашия звуков а, архив а, е... Как да кажа, натоварен, така подплатени с текст, думички и важна част ли е това от архивната дейност, която се занимавате. Да, преди дешифрирахме целите интервюта, обикновено се взимаха в суров вариант са се взимали. Аз не съм бил началник тогава на това. Ещо, а, като да идох, аз ги, ги да карах просто като тип метаданни да бъде. Смисъл, отделни думички, както казващи, отделни понятия и горе-долу за коста дума в разговора. Мисля, че това е по-добрата форма, особено сега, като тече усилена импровизация, импровиза, ще да кажа. Дигитализа. Ипровиза, дигитализация, <сък> да. А, да, може би сме напред от африканските държави, но ние сме на опашката. От другите отдавна вече цифровизирали огромни количества. Това много помага, за да се цифровизират самите записи и да съществуват уникални неща, които ти преди малко каза, като думичката златен, какво състои. Например, аз на времето, когато още не завеждах това, бях много потресен. Моят любим автор е Пелин И му намерих интервю, исках да го използвам. Ами, много бях така потресен, сериозно ти говоря. Той Мека, човека нали, от Байлово, така говори, така се изразява, вика Боже, това човек е гениален писател. Гениален е, наистина. Разкази по-настирската лоза са перфектни. И, а ако слушаш как си Мека човека и като те просто селяни от Байлово, Разбираш Което изначе и нарушава концепцията на понятието златно, което казваш Но записата е уникален. Точно по понятието висока култура, да. обаче записата уникален Сега, Е, не Да, да, имаме, да супер... бъдат с висока култура, нали? А, просто да са добри писатели. Точно така, да. Казвай, Сега, Антон Митов, а работата е там, че ние може да имаме уникални неща, но ако те не са описани така, че да бъдат и видими, а тя дигит, дигитализацията за това трябва да е различна от импровизацията, наистина, да, да знаем какво има. А, да. Това е една трудна, трудна работа. Нали, так, така? Так, описателска, трудна, добри каталози... Видимост а, на това. Нещо, да, да, всичко е описано много добре, между другото. Та, документацията за тези е добре. Има грешки от миналото. Може ли да се пренесе всичко това наистина в дигитален може. формат? Да, може е... и се прави вече. В и момента върви го този правим, да, Върви този процес. А, въпросът е, че а, а, не са събирани както трябва. Може би грешката е, че в началото тези, които са събирали, това са били инженери. Аз много така. Перфектни са хората, интелигентни са, между другото, но те ги е вълнувал повече техникато съветска, между другото, която да се правят тия записи, лентите и така нататък. А другата част е минавала по един много стаен начин. Например, да ти кажа ли как известни произведения са идвали до тук, примерно. Когато не сме имали добра фонотека, са, няма значение дали сме ние авторите или продуцентите да. на това нещо. Ами от немски грамофон на, на руски и от руския вече се при принос. Различни с сто превод на... А, къв, по тази та причина, сега като се описват някои оркестри и състави, примерно, че теж е път точка Шмит И не, не знаеш къде е, Питър ли е, Петър ли е, Петър ли е кой Шмидт е, нали е. Некакъв Шмидт с път точка. Всъщност това са права. Права, които трябва да се плащат, ако ние излъчиме това произведение до най-древният... Uh, как да се израза? Този примерно, който удал тъпа на един път на целият концерт. Сега, какви записи се пазят в архивния фонд? Uh, от какво естество? Винаги ли са на някакви важни официални събития? Впрочем, uh, искам и се да пуснем едно такова събитие, което е останало Добре. в историята а, и в архивния ни фонд, разбира се. И това са тържествата в Силистра. Да, обобост, 40 година, сигурно, Присъединяването да. на Южна Доброджа и защо сега днеска ще го направим това нещо? Защото точно пък днес е годишнината от а, Ньойския мирен договор. Това е един да. тъжен за България договор между България и страните от а, Антантата, които са победителките в Първата световна война. А, това става 1919 година, когато всъщност се откъсва Южна Доброджа. Точно да, за, за това избираме нали на, този, а, на тази 104-та годишнина от а, Ньойския договор. Ние пък чрез архивния фонд да си припомним тържествата по повод присъединяването на Южна Доброджа към царство България през 1940. -та. Благодаря и България! От името на гражданството говори директорът на основното училище, господин Христо Андреев. Внимание! Говори генерал-управителят на Южне Добруджа, господин генерал-лейтенант Попов. върху великите на Робството, за да възместя на град Силистра. Ами ето а, съвсем а, автентичен атмосферен, така да се каже запис от 1940 година тържествата в Силистра по повод присъединяването на Южна Добруджа към царство България с а, директора на архивния фонд на БНР който навършва 66 години архивния фонд. Имам предвид. Да, да, да, не, директора да, да. Антон да. Митов, продължаваме разговора сега. А, тук чуваме и тази атмосфера, а по принцип. Уникално е, това е, е, е, е невероятно събитие. Ние печелиме територия. Извинявай, че така. Тогава, трябва, да. да. Така е, да, да. Но, до, но мен ме да. озадачи тази, да. А, как да кажа, този патос, който абсолютно съвпада или по-скоро адски много прилича на как всички наши ден официални ден днешен, мероприятия, да. както и до ден днешен. Е, не, вече се промениха сега, като гледам в Народното събрание, как говорят, не е по същия начин. Е, ма да. това не е в Народното събрание, да. ако се изнесе, как, и да било, което и да било официално честване, честванията е... така звучат. Да, извинете, се прекъсвам, аз... А това нещо, от това ще стигна до друго нещо, като пример. Е, гледайки това, никога не ми е хромно да го използвам този запис по този начин, по който сега ще ти разкажа. Значи, аз се загледах някои неща и на първо четене, тук в тържествата участвал генерал Айрянов. Там знам по принцип, че той е след това е съден от Народен съд и е разстрелян. Но винаги ми е интересно, защо не направих аз някакво предаване, когато имах тази възможност. Примерно там има привесие от ученичката Калчишкова което е за мен интересно, което е представителка на женското дружество в града. Представяш си ученичка, което е представила това е съвременно 40-та година. 40 много, мину, да? Когато още тук малко е мачовска история в България, дето мъжа е водещото начало. Нали, има а, за тези хора какво се е случило с тях след а, 9 септември. Разбираш ли? Това също ми би било много интересно. Да, да какво се случва да, с не част и... от тези хора, а какво остава. А, а, т, т, т, да, аз, аз направих защо ти го разказвам това. Аз си направих следния експеримент, като дойде 10 ноември, направих това водиха на 4 часово предаване, в събота посред нощ ш... тега на работа, как да ги запленя. И предложих там някаква награда, вече съм забрал какъв и беше спонсора. А, и пуснах три гласа, без да съобща, кои са на цар Борис, на Богнафилов и на Генерал Стойчев, известен още и като Конника без глава, първият председател на Олимпийския комитет. И така. Татък, които държаха някакви речи за нещо си. Вече съм забрал по повод какво. А, и поди питах, кои са тия. Четири часа то се валяха всякакви имена, защото по същия начин и след 9 септември говореха нашите политици. Ба, то Георги Димитров ли не беше, то Васил Коларов ли не беше, тисът, който може да сетиш, извести по нова време. Значи, това е любопитно. Да, да. .е. изведнъж се оказва, че нали, а, никой този... не е спечели награда. Никой че, да, не спечели награда. Интересна казка, ако го слушаха внимателно и не бяха пили толкова много които не слушат, дали? Имало и жокери, да, да, да. имаше Да, ако имаш бекграмот, ще да. ще разбереш кои са. Да, да. Аз затова ти разках и за Лим Пелин, дали, по същия начин. Една ти е представят от неговия прекрасен разказ и извънш ти го чуваш как той говори по един странен начин. Ми, нищо, няма лошо, нека да го чуваме такъв какъвто какъв е. Целият да. този да, да, да. живот Цялата, тази Иначе... картина около нас. За това атмосферата много ме интересува дали някой се грижи да документира, примерно, звънтежа на телефона от 80-те години. По какво се различава от звънтежа на телефона от 50-те години? Е, има сте... ги тези а, звуци да, да също... има, има, има. Аз си предложих тук едни интересни неща, които бяхме ги издали на диск, когато още не се гледаха некаи права, нали? Сега вече по-трудно мога да го диск. А, там има смяна на Карлу пред царския дворец. Интересно на мен, винаги е било ли опитно такива шумове. Да. Те и сега гледам в интернет много гледат охраната на английския крал нали, какво прави, как се задяват с него това ми е интересно, нали, да се върне назад в годините също, какви случаи се случват както и сега по ковида преди не беше приятно се записват новини, сега по ковида ги накара ляшта да архивират новини Mm -hmm. Защото някой ден някой ще реши да пише нещо по този въпрос и това като звук, новините по това време, кой какво е говорил, ще е много интересно, нали? Какво се случва с а, шумовете? А, с, има ли все още шумотека като има. част от архивния фонд? Не, тя не е част от архивния не? фонд. А, вече забравих кои години 80-те някъде ги отделиха. Шумове използват най-много в радиотеатъра и затова ги отделиха да не ни пречи шумотеката много, много. От друга страна, шумовете са много. Сами има стари шумове има и нови. Да. да, точно това е, че всъщност шумовете. Тест също крият история в себе си и можеш по този начин да възстановяваш и историческия Имаме и създадени път. от нас, чумове. Тук имаш един роял, който се използваше много в радио обаче много стар, много скъп, но който беше поради бомбардировката му щупа на музикалната града. И никой не искаше да го поправя, защото той по-добре -по си купиш нов роял. Рояли има в радиото, така че даже аз успях, да по едно време имах тази възможност и го прати в България в гръб. Те твърда, че го използват прекрасно. На този роял се свириха всички шумове за, той иска всички да си шумове тя... за радио. Да. Сега един такъв доста сериозен въпрос. Свободен или платен трябва да е достъп до един радио-аудио радио, архив. Сега ще дам пример с модела на BBC. Там напрак директно си пише през сайта, можеш да достъпиш по различни категории уникален аудиоархив и можеш да го използваш, стига да не, са, да не го ползваш за комерциални цели. Да, да, и, и тук би трябвало да е така. Още не е много ясно, но по принцип ние даваме на хора, които го правят с изследователска цял университет и а, това те първа престои да се урегулира. Това е част от тази дигитализация всъщност, защото ти ще има един общ сайт, откъде ще може да се сваля и така нататък. И това не е само за лето, за телевизията, БТА, музеите и така нататък. Така че отреди от радиото, хората, които се занимават с чисто научна цел, им ги даваме така. Добре, а сега на мен ми се иска да завършим нашия разговор с една невероятна песничка на един явно известен тогава коплетист Стоян Миленков и песничката е за лъжата, като а, тук не визираме... Себе си, нали? Така? Не. не. Но дори да визираш, няма обече... е значение. То архивите са нещо. Може са... да ги кривиш както си искаш след известно време. А, не би трябвало. не би трябвало, да. Не би не трябвало. Би трябвало, да. <рък> а, но пък песничката е невероятно съвременна, със съвременно звучене. А, и с нея ще поздравим, а, поздравим историята назад да. и историята напред. В времето на нали? Антон да. Митов, директор на архивния фонд на БНР, с една такава честитка за рождения ден на архива на Българското национално радио и с тази наистина любопитна песен в изпълнение на автора и куплетиста Стоян Миленков, роден самият той през 1889 година, а записът е от 30-те години, години на миналия век, т.е. почти от преди 100 години. Брака всички млади търсят на слади, но тези ми куплети не вземат заведи. по нитка на жената, ти сметка не давай, откровен не бъди и ахмах не ставай. Ти си първата, що любаше ти Исусната, и состата, и едничката живее сърцеми в душата. Тези думи много хора към кавката и в ума ти шепна те да живей лъжата. Ех, лъжата, тя е святна в днешни век не ней си слуши без облед всеки човек В папери, в дълна вери и в любовта Ето и да свърнеш вераш на вреде тя По панкер, мар министер с се крепа Често пивето и сладко не се кала Ех, лъжата, тя е святна в днешни век Ей, тя за седмеска пресва чудеса лекти в нас така и здраво народа се мами, без театри, кабарета служащи с реклами, гледаш десет над пиеца, чудна честно слово, потирнете с факет но по тиме ново. Тръгнеш по булеварда и гледаш с очите. Най-красивото безспорно ще ми и ще но надникнеш ти в кортаза ще развеш тука, си там се крилажа лъжа, да живей памука. Эй, ложат тут пятест пять на внешнешний бай.